Txaldeon, gonekin ero-ero irrati zaudete. Eta, ba, gaurre azaroak hogei, hemendik dike antxetatik zuzen zuzenean, zuentzako saio berezian dobat dugu. Hori da, hori gainera azararen hogeita guzteko atean gaudela, ba, pixka bat, ba, feminismoaren asierara edo, jo, nahi izan dugu. Ba, izan, bueno, azaldu genizuen bere garaian aurten blokeka edo laneagin nahi genuela, eta hortuan ba, bloke txobaz sortu dugu pixkat historia edo hitz egiteko. Eta askotan hitz egiten dugu, ba, feminismoak gaur egun dituen aldarrik edo moduez, eta gian, ba, pixkatatzera egitere komeni garria da jakiteko nondi zen eta nora goazen da, Kapen historiko txiki bat edo bainon, e, baino hori baino araratago ezagutzarenan nondik kan datorren feminisma, eta handdikikan datorren baino ze emakume jardun dira lan hortan, eta naiz eta komentatuko dugu gero, akaso guretzat ez izan oso gaur egunean kokatuta oso iraultzaaiak ba, bere garaian kriston lan egin zuten emakumeon eskubideengatik. Uhum. Eta emakumeen eskubidengatik, ba borroka egin zuten horiek gogoratuz, ba baita era 25 begira gaurkoan ba elkarrizketatxo bat e, ekarriko dugu urrengo tartean eta hori ba, gero gurekin e, bilgune feministako kide bat izango dugu ba era bostari begira bak duten irakurketaz eta ba ekintzez hitz egiteko. hori da. Atze eta gaurko feministak gaur izpide egonekin herotan. no money, ain't got no class Ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume Ain't got no bed, ain't got no mind Ain't got no mother, ain't got no culture Ain't got no friends, ain't got no schooling my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose. Ba, esan dugu ez. lehenengo tartetxo hau eskainiko diegu hasieraako feminista horiei edo bueno, zuen esku dago ikustea ea feminista moduan kontsideratzen dituzuen, hori baita eztabaidetako batzuk, baina atzeratzerera salte egingo dugu, mila zazpirehun e, inguru horretara hasierako urte horietara. Eta ez dadakit mila zazpirehun da laurogeita bederatzi esaten badizegu, zeo zerretortzen zei zuen burura. Ba, hori, iraultza frantxesa inbeste ikasi dugun horrek, e, ba, berez e, historian edo bintzat e, oksidenteko historian ba, ito bat edo markatu zuen e, iritarren eskubiden alde borroka egin zelako, baina askotan baztuak izan diren e, horiek, emakumeak ba, inoiz ez dugu ikasi, baina bertan ez ziren egon, edo, beno, Egon-egon ziren, baina ez itzaien e, parte hartzen utzi. Orduan duan, e, iraultza frantxesaz, eta bertan garrantzitsua izan zen figura batez, e, Olimp de guxetaz itzein godu gu, bera lehenengo feministatzat edo hartu daiteke, behintzat e, Europa alde honetan. <gülüyor> Eta hortarako, ba, bueno, argian argiteratuteako nagore irazuzta barrenaren artikulo bat topatu dugu oso txukuna, eta beno, ba, hoien zati batzuk abia puntuz hartzuta, ba, ez da ba, da, txikia bultzatu nahi genuen. Eta hau, esan bezala, Paris Mila, zazpironda laro eta bederatziko abuztuaren nogeita zeian, batzorde nazional konstituzio gideak, gizonen eta herritarren eskuideen adierazpena onartu zuen. Olim de gu, gu, gux gux. <risa> <risa> bueno, <nahi usum> <risa> idazli eta politikari bat zetorren frantziako iraultzaren printzipioekin eta adierazpenak zioenarekin. arekin. Baina, zerbait faltan somatu zuen testu hartan, emakumezkoak. Hala, handik bi urtetara mila zazpironda larogeita maikan emakume eta emakumezko herritarren eskubideak adierazpena idatzi zuen. Edo hobexandak bi urte lehenago batzordeko gizoneko nartuta moldatu zuen. Sarrera munduan esaldi hau idatzi zuen. Gizon, bidezkoa izateko gai alzara, emakume batek egin dizu galdera. Ondoren adierazpenaren artikuloen emakume hitza ipini zuen gizonitzaren ordez. eta hainbatetan bi generoen arteko desoreka ere arabba armmendu zuen. Olin? Ollinen testua ez zuten sekula erakunde publikoekon hartu. Baina eremi publikoan naiz pribatuan eta emakumeen arteko berdintasuna esartzeaz sartzeaz xede zuen lehen testua izan zen. Emakumezkoen boto eskubida, lan publikoak egiteko aukera, politikan sartzeko eskubida, jabegoak izateko eta kontrolatzeko eta gizonezkoen hezkuntza berbera jasotzea aldarrikatu zuen. Mainonez zituen ideia feministak soie jorratu, jendarte reformak egiteko programa zabala idatzi zuen, aurren eskubideen babesean aintzindari izan zen, baita dibortzioaren aldarrikapenean ere. Eskontza sistema aldatzeko proposamena ere, ere egin zuen, urteko kontratu, berrizta izan behar zuen haren ustez. Langabetu tailerrak eta eskalentzako etxeak ere bultzatu zituen. Horretaz, guztiaz gain, Olimp de Gogs estatu fedela, fede, fede eralaren aldekoa izan zen. Hots, giron, e, giron no, ekin bat egin zuen puntu horretan. Eta, haitzak hori, nahikoa izan zen, Robespierre, Marat, Eta gainerako jakobinu emakumeen eskubiden tematutako idazle burgez gogaikarri hartaz libratzeko. Mila zazperondalaro gita emeretziaren abuztuan atxilotu zuten. Giltzapean bi afisa egitea. Hanbik, ateratzea eta kalean zabalkundea ondia izan, izatea lortu zuen. Olim de Gox, hauzitegi iraultzailean zioen batek. abertzale bat jazarria besteak. Bere azken testuak izan ziren. Milazazpire dundalaro azaroaren mairuko azaroaren bian epaituzuten, abokaturik gabe, eta biara munean gillotinatu. Une hortan, behar bada, berak hilabete batzu lehenago idatzi, idatzi itako esaldia etorriko zitzaion gogora. Emakumeak, urkamendira igotzeko eskubidea du. Holtzara igotzeko eskubidea ere izan behar du. Zerruzten da, pixkate, baberak egin zuen lana ez, hain xinplea eman dezaken hori, dela e, idatzi zen... E, testu horretan edo ba, iraultzaren tzatain garrantzitsua izan zen gizonen eta herritarren eskubiden adirazpen horretan ba, gizonitzakendu eta emakumea sartzearekin iraultza egin zuen ez? eta honengatik beragatik bera kontsideratzen da balenengo feminista bezala, aldarrikapen pilo bat egin zituen eta hori, ba, esan behar da ez zela bera bakarrik zeren e, iraultzagara honetan, Ba, emakume asko biltzen hasi ziren horlako e, kafe tertulia modeko batzuetan eta horietan ba, be hoietan e, eztabaidagarri izan zuten hori ba, batez ere e, alde batetik e, aitatasunaren eh aldarri edo egiten zuten hauda e, garaira arte gizonezkoak ez zuten zergatik E, esan, ba ume hori berea zela, ez? Eta orduan eh amaren gain geratzen zen bakarik eta kasu honetan, ba emakume hauek egiten zutena zen eta eskatzen zutena zen, ba gizonezkoa ere eh hori eta kargu egin berzela eta ba isugarizko irautza izan zen garai honetan. Emakumei hori buruan sartzea edo beintzat ba bereien eskubide horren eh adierazle izatea, ez? baina atzerago egingo dugu igual pixkat e, zeren ba, olimp degusek egin zuen e, lana ez, ondo aipagai geratu da eta nik uste bueno, interesgarria dela ez zitzaiola kasurik egin baina kaso egin zitzaiola gauza bakarren izan zen emakumeak ere gillotinatu balzirela beste guzti alde batera utzi zuten baina bera gillotinara igotzeko kapazak izan ziren e, baina bueno, zitzailako ere bai e, monarkikoa zela bera zeren egin E, Luisa Malau barrenaren emaztezenari, erreginari, e, Maria Antonietari, e, eskatzen dio momentu batean, Maria Antonieta e, utzi zure erregina papera eta izan zaitez emakume edo horrelako zerbait ez, e, beraiekin bat egin zezan eskatzen zuen. Orduan horrelako aldarrikapenak hartu ziduzten ba, monarkikoa izango alitzu bezala eta horregatik gilotinatu zuten Girondinoek bueno, hori izan zen hartu zuten eskusa. Baina hori pixkatatzerago egingo dugu eta askotan esaten da ba, irautza frantsesan eta bez, ba, ikusten dugu gizonezkoek bete zuten papera, baina hori ikustut aipagarria dela eta aipatzekoa dela e, emakumek hasi zutela irautzau. Eta askotan ez dakigu, baina e, Milaz Espiron da garai horretan e, gozete handia zegoen, Eta hala ere, ba, ekonomia krisi bat zegoen garaio horretan eta esnearen presio igo zuten, esnearen edo hori da bai, esnearen presio igo zuten. Orduan emakumeek martxa bat egin zuten Parisetik Versailleseraino eta Maria Antonieta eta Luis XIVaren vila bilajun ziren, ba beraiek herriaren aurrean e, bueno E, aurpei aurpegieman ze ez eh ezitezen izkutatu, ez? Eta ba hori, Persaiesetik haien Palaziotik Parisera eman zituzten. Emakumeak izan ziren hau hasizutenak. Eta honek ekarri zuen geroko iraultzaren mugimendu guzti hori, ez? Eta hori ez hain ona aipatzen, ez da historiako liburuetan ikasten. Eta datu oso garrantzitsua da. Igual ezena izan gauza bakarra baina datu garrantzitsua dare, bai. Eta orduan, ba iraultza frantsesaren garai hoietan Ba oso aipagarria da ere bai, figura bat, hori guztiek ikasidu gori bai, rusorena dena. Eta rusok e, iraultzan bertan partua, parte hartu baino, lehenago, ba unarriteorikoak garatzen junzen, e, biliburuetan. Kontrato sozialean, ba hor unarritzen da gerora, ba gizonezkoan eta herritarren eskubidena dirazpena edo, ba bertan eskatzen da ez, e, burgesak beraiek e, erritar bezala kontsideratuak izan zitezen, Eta bestalde batetik dago, eskuntzari begira egiten duen e, ikuspegi hori edo, ditzen dena Emilioa. Eta, bueno, berak rusok uste zuen e, herritarrak hezkuntzaren bidez, e, perfectible edo, bueno, on bilakatu zirela ez. Eta ordan ba, bertan... E, oso lan teoriko txukuna dauka eta gaur egunean oraindik hezkuntzan ikasten da ez berak hezkuntzeldarri ikasten du haurrentzako eta etapa desberdinak markatzen dira lau liburuetan eta posgarren liburuan emakumeak Sofia izena duen liburu e, e, liburuado Emilio da berarentzako gizoneskoaren eredua edo aldarrikatzen duena edo eta Sofia izango litzateke emakumeazko Eta gutxi gorabehera ideia bat egin dezazuen zer zen rusoren ideia eta gerora ba jacobinoek eta bairolta frantsesan eraman zen ikuspeia, honelako esaldiak euskali liburuak El uno debe ser activo y fuerte, el otro pasivo y débil. Es indispensable que el uno quiera y pueda y es suficiente con que el otro oponga poca resistencia. Hauda batak gizoneskoak E, aktiua eta indartxua izan behar du, eta besteak pasiboa eta haula. Horduan, bere ustez, behar beharrezkoa da, batek nahi eta alizatea, eta besteak, erresistentzia gutxi jartzearekin aski duela, uste du. Berak, augustia, ba, naturan kokatu zuen, bere ustez, naturak horrela sortzen zituen, ez, e, bibanak eta hoiek, eta gra di oso interesgarria da ere bai, ba, berik uzpegiaa, Eh, infidel, es Todo marido infiel que priva a su mujer de la única recompensa de las austeras obligaciones de su sexo es un inhumano y un injusto, pero la mujer infiel aún hace más, pues disuelve la familia y quebranta todos los vínculos de la naturaleza. Pues al dar al hombre hijos que no son de él, traiciona a unos y a otros y de esta forma junta la perfidia con la infidelidad. Ahora, dice un E, beste emakume batzuekin injuten baldin bada, ez du ondo jokatu, emakumeari e, bere ere mu pribatuan ez e, utxune bat egin diolako, edo ba, beraien den momentu intimo hori puskatu duelako. Baina emakumezkoak hori egiten badu hori indiko da zeren beruztez emakumezkoak binkuloa izan bar da aita eta semea labenin gurun, batez ere aita eta semen artean. Orduan, berak infideltasun bat eragiten baldin badu bere lan bakarra edo bakarrenetarikoa den hori, hau da zubilan egitea, aita eta semen artean hori puzkazua du. Gizonezko, kezin duelako jakin, seme hori berea den edo, ez ez? Bai, eta eta beste <risa> eta beste beste esaldi bat badu hortikan ere, nahiko harri dena ere, e, maitasuna bainoan ah. bai, maitasuna bainoan zarragoa dela e, naturaren ordena o, lege hau, gizona indartsua eta ba, pixkat ematen duena dena eta ba, ikara, ikara da, ez? Ba, adiez, topatu bertzuena parean, ez? Ideologikoki horrelako borroka batean. Eta gainera, ruso gaur egun oraindikan, ba, hori esan duzuna Bai. Ni horri ikusten dela desoreka, ez? Historia nola iritsi den gugan año norke hartu du ondinarra eta nor ez, ez? Ikusten da berak egin zuen, Olymp de egin zuen lana, ez da inondik inora gertzen edo orain batzuetan liburuen batean aipamen bat topatu dezakegu. Bai, gizarte lanaren inguruan eta ezkuntza es ez formalaren inguruanola, ba, baino ez, feminista izateratik edo emakumeen eskubideengatik an, baizik eta gero ere leno aipatu dugun historia be, kaleko jendean uhum. langabetuak eta historia guzti horregatikan. Bai. Eta Beste alde daukagurruso, eta bera ikasten dugu guztiok, filosofian denek ikasi barri izan dugu bere teoria, eta nik ez dut esaten gara horretan garrantzitsua izan esenik. Baina ikas zagun ere bai bere beste alde hori zeren. Ema, Ezakit, ematen du ikasi bar dugula perfektoa izango balitz bezela, uh -huh. eta dena egin zuen guztia hondo egongo balitz bezela. Igual ez du behar daukan alde pozitibo hori, baina daukan negatibo puxka izogarri hori, ikusi behako genuken ere bai, ez. Baio, hai jueva, ba, garai e, garrantzitua eta gainera, e. ez, beti ba askotan referentetzat hartzen duena hor ere, e, emakumearen papera ba ba zalantzan jartzen zuten batzuk, beste batzuk aldarrikatu nahi zuten eta bueno, aldarrikatu nahi zuena gilotenan erailtzuten eta beste e. gaur liburutan dago da. Erakusgai. Eta, gero, e, horrela, beste apuntatxik bat moduan edo interesgarria da, e, niretzako beintzat kuriosoa izan zen jakitea, e, gara iberdinean e, ingalaterran topatzen dugu Mary Wollstoneen kraf e, idazle antzarki gile, ez, idazlea, eta hau bueno, ezaguna da, emakumen eskubiden bindikazioa, idatzi zuelako. Hau da e, beste e, liburutxo bat, non emakumeak naturalezas e, ba, gutxiago ez diren aldarrekatzen duen liburu bat. Hain zuzen, rusok esaten zuenaren kontra ez, e, naturaren ikuspegi hori hartzen dute. Eta Mary Wollstone Craft rusoren laguna zen. Eta rusok pasatu zion liburua, Emilioa idazten ari zela, E, bai hori da, Emilioa idazten ari zela pasatu zion liburua, eta Sofiaren atala irakure zuenean geratu zen arrituta, eta Merik iresten zion rusori esaten, baina nola esan dezakezu hori ez? Osa laguna gara nie emakumea naiz eta naturalezaz gutxiago nahi zela esaten ari zera ez? Bueno, tipok aurrera egin zuen, badakigo, <laughs> liburu hori datzi zuen, eta Merik, beraz, ba, beste liburu batzuk idatzi zituen, ez? Eta ba, batez ere e, feminismoan edo ezaguna den, bindikazio hau eta horrela, beste puntu bat edo polita dena da Mary Wollstone Craft bueno, polita e, gazte hil zen bere alaba Mary e, ba, izan bereko alaba izaten e, bueno, izan zuen garaian ez e, ba, komplikazio batzuk izan zituen e, partoan, e, erditzean eta horregatik hil egin zen eta bere alaba Mary Shelley da eta ezagun egin leixoezen bere alaba e, Frankenstein liburua idatzi zuen eta ezakiz ez interesgarria da ikustea, osa orrelako emakume batetik nolako emakumea etorri zen ere bai, ez? E, gaur egungo literaturaan hain ezaguna den liburua, eta seguro batek baina gehiago momentuetan induzuela. Aiba, Frankenstein <laughs> emakume batetik idatzi zuen. Ba bai. Eta, bueno, e, interesgarria guztiz, ez? E, bueno, hemen familia gironetan sortutakoa. Orduan, bueno, besterigabe hau zen pixkat asteko eta lehenengo feminista hauen inguruan, ez? Ba, ideia batzuk izateko eta baskotan teoria zitza egiten dugu eta elkarrezketa potoloak eta horrelako e, gauza sakonak ekartzen dituguna, hau <gur> sakona ere bai, baina igual ba, biskaterrexago egiteko edo zakit, ba, igual jendearekin landuna ibaldi madu zued, ba, olimp degus eta zitzein dugu eta beraren inguruan orain bertan komiki bat publikatu dute, Ba, bere izena dara mana, Olimp de Guixi izena du, eta Frantxez Estatuan publikatu izan da, Katel Iboket, e, bikoteak egindu liburua, eta Frantzian Kasterman argitaletxearen eskutik jaso dezakezue, eta Espainiar Estatuan ere gazteleraz, E, publikatoa izan da sin editorialarengatik, ordan ba, ordeukazu, daukazue eh? komiki potolotxo bat ba, Olymp de guxen historiaren inguruan ba bintzat ezakit e, irautza frantxesaren eta bertan bizizan zenaren beste ikuspegi bat izateko Bai, eta Mary Walls ez behar ez egin Liburuak ere eh, baditu ere, eh, Reflexiones sobre la educación de las hijas izango zen, millazaz pirunda laroguita zaspian, idatzia, uh -huh. e historias originales, millazaz pirunda laroguita edo, bueno, e, itzegin duguna de la vindicación de los derechos del hombre, millazaz pirunda laroguita marrean, idatzitakoa. Eta gero de la mujer, eh, en suena. Uh -huh. Orida, eta hortikan... Ba, nahiz baduzute dokumentatu gehiot eta guero guri ere erakutsi zena, hori. hori da kontua, etengabean ikastea eta jakitea. Beintzat izen hauek e, ezagutzeko eta baiz, da noizbait edo ikusten baduzute zerbait desena, bai, hau ontaz, eh edo honengatik ere badaukagu bai. aukera feminista izateko, ez? Hori da. Eta, bueno, agian gehihenbat botago gut galdera, zuek auznantzeko eta intentsio baliak dauka azkenoiz baiten idatzi guzue eh? eta honen inguren abertzale izan sei zuen baina ezta bai interesgarria dago hauekin eta beste feminista batzuekin batzuk e, ikus gaur egungo ikuspegi batetik historia aztertu izan dugunean gaur egungo feminismoaren ikuspegitik egin dugulako orduan Borrelako emakumeak agian ez baina beste batzuk ba Igual, ikuspegi erligio sobat zutelako, edo solik ba, emakume burgesentzako eskubiak eskatzen zituztelako, ez ditugu kontsideratu feminista moduan. Baina azkenan eginduten lana ere bai, ez? E, kontestuan hartu, eta igual zehiatu barko gineke, oza, gure burua bertan kokatzen, ez? Momentu historiko horretan kokatzen, eta ikustea. Horda, iruditzen altsa izue? <laughs> Hauek, feminista girele, edo emendik aurrere dizkizu egun beste batzuko. Hori, ala, galera. <risa> <risa> bai ez, eta gainera ez da bai da, unguztu dut e, bai atera dela e, gune desberdinetan, ez? Eta, eta gainera bada, badira ere ez? Feminista batzuk bazkenean e, txuri eta europarrak Mende. daukaten, edo, izan dugun irakurketa ez, ba, emakume asko alde batera utzi dituelako eta horren e, rebindikazioa beharrezkoan delako. Eta beno, ba, Akaso beraien aurrera penak etziren gaur egun nahiko no. genituzkenak edo baino hori no. da, kontestu historikoa ba Baizakit, a ber, jendeak Zer dioen Batak izun hori idatzi ezta Askotan esan dugu, baina bueno Entzule berri pillo baduzkaune <risa> <risa> Gonekin abildua era idatzi Honen inguruan, edo ba, baldin badukazue proposamenen bat, edo gustatuko litzaizu kela ez dakin noren inguruan hitz egitea, edo zuek hitz egitea. Baidatzi guzu, eh? gu badakizue horretanako besoak zabalik hartu behar izuzte gula. <laughs> Julio Neunhausen, todo cambia!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 Campea el más camino brillante que mano en mano surí cambia el nido del sentir un amante cambia el rumbo del caminante aunque el te da Ya si como todo baka que yo no no es de sí, ya, cayó, ya cayó. todo está sin señor nadie lo sacó GARRE BANDOLA NOTZE ZUKBIT Beno eta tamalez gauza batzuk bai aldatzen dira, baino beste batzuk ez, eta egun orainikan patriarkatua borrokatzeko beharrean ikusten dugu, ikusten ditugu gure buruak eta bueno, gure jendartea. Eta horretarako bai, ba, positua tasunez, eta indarrean, eta pilpilan dagoelako mugimendu feminista Euskal Herriko txoko desberdinetan, Hasieran esan bezala, bueno, e, abistea hoiana alde egin behar izan duela, eta nigeratuko naiz hori elkarrizketa txiki batzuk egiten, hori ba, pixkat e, azararen ogeita bostearen inguruan zede dauden ezagutzeko, eta hori esan bezala hasieran e, esan dizuegun moduan, e, bilgune feministako bikide izango ditugu, lehenengo miren aranguren deituko dugu, eta... Geroago beste hoian bat hemen eskualdean zerrengo uten azaltzeko amaieran ere ba beste jaldi batzuk ere aipatuko ditugu. Beraz, gratu. <totipa> cambiar ya amor ya no normal le cocen en frente ya se acuerda el dolor de, de tu y lo que cambió super fast going up super fast going up super fast going up telefonarekin arazoak izaten ari ditugu nontan, ba, e, bitartean eh gora japonen eh kan, beste kantabat e, jarriko dugu ea, e, lortzen dugun koneksioa egitea. Eta bestela ere, bueno, aipatzearena badakizutela e, eskualde eta herri desberdinetan deialdi de daudela, bueno, e, aipatuko ditugu hemen Agazo, ez, ez garrantzitsuenak, baino e, iriburoetakoak bai behintzat eta e, atentzioa deitu diguten e, beste pare bat, baino jakin dezazuten hau ere e, sortzen doala eta beti ere idatzealdi guztutela zuen e, proposamenekin gonekin, abildua gmail.comera? era. Saiatuko gara telefonozera norbaitagoen beste aldean. ezkoa egiten, ari zaigu telefonaren beste aldean inortopatzea, lehenengo gure arazo teknikoen gatik eta gero ere ba, ba, ezin dugulako harremanetan jarri. Beraz, e, bueno, ba, e, bilgune feminista herri e, bueno, txoko ezberdinetan dagoenez ba, bueno, euren e, irakurketa ekartzea ba, garrantzitsua iruditu zaigu eta e, irakurriko dizuet eurek e, aurten E, jorratuko, bueno, jorratu edo egiten duten irakurketa, bai. Bueno, indarkeri sexistaren aurrean erresistentzia feminista. Egunak Juan, egunak etorri, azkenean iritsi zaigu berriro ere azarroaren hogeita bosta. Dominikare republikan diktaruredaren aurka borrokatu ziren mirabala izpen homenez emakumeen aurkako indarkeria salatu eta honi aurre egiteko nazioarten mailan esarri zen eguna, hain zuzen ere. Eta urtero bezala, Tamales, saminez eta amorruz, gurean ere indarkeri hau birsortu eta iraunarazten duten instituzioak interpelatu eta salatu nahi ditugu. Hala, guk, geuk botere sistema honetan jokatzen dugun paperaz ohartarazi eta neurriak hartzeko exigitzen dugu. Eta honez gain, egoeraren larritasunaz jakitun herritar kontzientiatu eta feminista guztiak kalera irten eta egoera gaitzesteko deia zabaltzen diegu. Aurten gainera, Egeuskal Herrian egoera sozial eta ekonomikoaren bika, bi, bilakaerak are txitura Larriagoan ipini gaitu. Izan ere, eskubide laboral, zein sozialen murrizketak pentsaezinak ziren atzera pausuak suposatu bai dituzte indarkeria sexistaga gainditzeko urte luzez urratu, urraturiko bideetan. Eraso neoliberal patriarkar murritzaie hauek genero rolak indartu eta dominazioa zein zapalkuntza aregatu baizik ez dute egiten gizon eta emakumeon artean. Bizi modua guztiz prekarizatu eta zaurgarri bat eskeniz. Hala nola, murrizketak alde guztietatik zerbitzu publikoen deusestea, pentsioen erreforma laguntza sozialen murrizkoatak, eta nola ez, berriro ere, eguerarik larrienean gaur arte, zaurgarrienak izan garen kolektiua gaude. Emakume mirigranteak, etxeko langileak, baserritarrak, sexu langileak, lesbianak, presoak, trankak, transak, pentsionistak, anistazun funtzionala dugunak, alargunak eta abar. Nork beteko ditu botere politikotik egiten ari diren zulauek, nork ordein duko du sistemaren krisia, nork pairatuko du indarkeri eta pobrezia, prekarietate egoera honek hau bere baitan ere bortizkeria delarik indarkeria aregotu besterik ez du egiten. Azken finean, hainbeste, ezututako jendarteak sistema kapitalista neoliberala sustengatzeko beharrezkoa bai du mailaketa jerarkikoa eta jerarkia hori mantentzeko era berean ezinbestekoa bai da indarkerianren erabilera. Hala, indarkeria sexista kassuek ere gora egin dute. Eta zein da guztionen aurrean gobernuaren jarrera? Egoera irakurri ahal azterketa txiki bat egin behar dugu. Izan ere, Euskal Herriko banaketa administratibo Ezberdinan ondorioz, berdintasunerako politiken eta legeen aferan tokian toki harretarako servitzuak, laguntzak eta orokorrean instituzio publiko politikoen implikazioa ere ezberdinak bai dira. Honela, esaterako, Nafarroan, Nafarroko Familiarako eta Berdintasunerako Institutua dugu. Familiari loturiko gaiak eta egin. beharrak atxiki dizkiotelarik berriki instituzue institutu institutuari feministon harridura eta ezadostasunerako. Atzera pauzu bat suposatuz, berezirik bear luketen bi gai elkartu dituztelako. Lapurdin, Be Nafarroan eta Zuberoan 2010ret Margarren urtetik bikote etoro baitako bortizkeria zigortzen duen estatu mailako lege bat dago. Praktikan nostopoz bete dena frogatzeko oso saia delako, baliabide faltagatik edo besterik gabe eskaerak errefusiatu direlako. Honetaz gain, abortua euneko eund debalde izate aztertzen ari dira, baita gai eta lesbianen arteko eskontza baimendu edo adopzio politikan aldaketak eragiten ere. Beste alde, badira hilabete batzuk lanean ematen diren sexu jasarpenak zigortzen zituen legea indarre gabetu eta huts juridikoan utzi zutena Parisko gobernuki, gobernukideek. Eta Madrildik berriz murrizkoetak ditugu egunerokoan eta mehatxuka ari dire abortuaren legea orainbi gehiago baldintzatuko dutela esanez. Egoera honen aurrean eta olerturik indarkeri sexistak egiturazkoa dela honen dimentsu guztiak kontutan hartuta dituen hurriak eta borondate politikoa exigitzen ditugu. Ez, ditu, ez diesagutela gobernuetatik azaleko erreformarik eskeni, ez eta lege eutxalik ere, eta are gutxiago emakumeok oraindik dik menpekogo edo delinkuente bilakatuko gaituen erreforma planik ere, abortuarenaren gixara. Ez gara lesbianen eta gehien arteko ezkontzak lege konformatuko, ez da berdintasun plan aurpegi zuritzaile batekin ere, feministak aldaketa errealak nahi ditugu, egiturazko plantamendu berritzaileak behar ditugu eta hoen gainean guk hemen erabaki nahi dugu. Horretarako ezinbestekoa jotzen dugu jendarteko eragile zein norbanekoen artean eztabaida soziala egitea. Erantzunkizuna guztionabai da eta gatazka honi amaiera emateko pausuak bultzatzea guztioi baitza, baita baita bai dakozkigu. indarkeria eta boterea heremanan egituran parte garen heinean Azkenik, bereziki, emakume dei egin nahi diegu. Ez ditzagun erasoak onartu, salatu eta kalera irtetera. Erantzun kolektiboak abian jartzera, autodefentsa feministaren sarea zabaldu eta subjektu aktibo bilakatzera jo bear dugu. Eraso sexistak ez dira kasu isolatuak, ez eta kontu pertsonalak ere. Beraz, adorez defenda dezagun gure buruak eta berretxi gaitezen. Instituzioen politika paternalista eta biktimaitzetzaileak ez bagaituzte asetzen ez da jabekuntzen kuntzen mesederik egiten ere. Elkartu gaitezen talde ta ekimen feministak eratu, eratuz non nahi. Geroz eta feminista gehiago gara, bakoitza gure esparrutik baino elkarrekin zaretuz. Elkartasunez justizia sozialaren bidean indarkarieren aurrean ematen den impunitatearen impunitatearekin amaitza lortuko dugu. Erasorik ez, erantzunik gabe. Feministo gure Horainaren eta geroaren jabe. No? eta batekin ezin baino e, bilguneko beste kide batekin harremanetan jartzeko aukera izan dugu eh Irunen lan egiten duena Kaixo Joana Joanaentzuten ja. diozu? Betxe. Arratsalion. <laughs> Zer moduz? Ondo, ondo, ondo, Mikel, prestatuña den azarren no 25erako. <laughs> Bai, ez da, zaren gainera eh, hemen eskualdean eh, ekimen berezi antolatu zute eh, aurte, nez? Bai, ba, justo urte bete da, etaz, eh, tximbe, perifizik ez mm. dut. Era, ondo ospatiko edo, ba, bat, matxabat antolatu dugu, irunika nondarri bera. Eztat, eh, eh, maz momentan permenetaren orkazorguna dela eta, ba, ba erasuz exitak eta salatu. Ez dizugu oso ondo, oso mosten da, tarteka. Berez, bueno, ez dakit beste leku bat topatua luzun pizkatobea. Esaten e, e, ari zinen martxa bat antolatu duzutela koordinadora eh, edo plataforma batez, Txinguide antisexista eh dena, orain dela urte bat sortutakoa. Vale, orain hobeto dizu eta. Ori da, orain orain ez duten da hobeto? Bai, orain hobeto, bai. Vale. Horrice, i justo jaian 95ean eh irungo, manera bueno, irungo tandarribiko 17e aileok eh txingudi antisexista bat sortzen doen. elementu komunak zen eraso aurkako borroka hori eta bueno, urtebeteko ibilbiriaren ondoren, ba ibilbide bat egitea okurritu zaigu eta irundikan ondarri jungo gera eh marchean datorren higandean. aha uh -huh. Eta eh, berez indarkeri sexistak eh, salatzeko zen eh irungo, bueno, eta Hondarribiko egoera beste edozein Euskal Herriko txokoetan bezala ez da ona izanen. Ez da eta batereona gainera jakin jakin dugu eh Iazko eh urtean Irunen 28 salak eta jarri ziala, hau da, bueno, esan gure hasi bizi lagunek eh zuten eraso sisstaren biktima izatea eta ondarribin 16 izan ziren. Orduan, bueno, ba urtengo, bueno, eh erabili dugun lema ba 224 arrazoi ditugu ibiltzen jarraitzeko. Ez arte ba saldatu duten emakume hoienengatik eta jarraituko dugu eta saldatu bezu berriengatik ere jarraituko dugu goi da naide, osai eh egin dokumentak urketa. Hortaz 17 eragile des eh, eh... Ba, ezagile, desberdinak izango dire, sindikatuak eta horrelakoak daude, indarmetak eta garrantzitsua. Bai, denetarik daude, daude, sindikatu nahetik elalap eta komisionez daude, e, maku talde ugari, irungo eta ondarribikoak, ba, bilgune feminista, gaurko andreak, emeki, e, usioak, eta gero, ba, oso elkarteak, irungo auzo elkarte guztietako koordinadora dago bertan, jadiski, e, egin taldeak, denetarik, denetarik, aurkitu daiteke eta barruan. Eta, mm -hmm. bueno, bat ba, zainai gintuena oso desberdinak gara dena, baina dena gaude de erasos izten kontra, eta horregatik erzartu gara, eh, plataforma honetan. Mm -hmm. Ordan, e, bilguen aldetik akaso egiten irakurketa oso positiboa, ez? Osa, horrelako talde guztiak batzea e, borroka mankumun batean dexentea da. Bai, noski oso positiboa da. Gai, e, e, gu abiatu ginenean oraindela 5 urte has izan bilgune Irunen eta eta ildako bat Euskal Herri mailan emakume bat e, eraso sinistengatikan izan zuten bakmutexan elkarretaratu egiten ginean, baina gu bakarrikan e, egiten genuen kontzentrazio hori ondoren gaurkoanreak batu zan eta azkenik ba pentsatzen denum, bueno, ba, ba ez? E, e, batzuketak indarra ematen duenez, ba, pentsatu genuen ideiori zabaltzea, eta hortekan sortu zen txingurien dizisista, eta ba, gaur egun amazaztira gile gara, eta ja jaz bakarrik ez gara mobilizatzen denan, baizik, eta eskualdean, eraso seksista larri den bat gertatzen denean. Uh -huh. Beno, ba, ba, mil esker, eh, animatzea jende guztiari nondik irtengo da? Ja, ama bitan, ateako da, jungo e, san juan plazatik, eta ordu batean bitan, andariko San Pedro kalean harrere gingo bigute, saldagoxio batekin. Ah, a ze ondo, ze ondo, hor badago konpentsazioa beraz. Pero ya planevera, iba merako planevera. <risas> Oso ondo, yanami esker. Suri, esker uh... suri. <risas> animo, animo lanean. Beno, hau, e, irunen emango den za, irun ondarribian, e, horrela, e, oianakon desan digun bezala masazpi eragilek deitutako mobilizazioa, baino ez da, asiran esan dizua bezala bakarra izango, zeren, e, adibidez hemen, bueno, Euskal Herrian zehar, eta iriburetako deialiak aibatuko dizkizuet, zeren, E, baionan azararen nogeita lauean amaiketan, merkatu plazan emaztenganako bortizkeriaren aurkako nazio hort e, eguna izanen da e, akaso, bueno, ba, informazio pixkat bilatzea e, gombidatzen zaituztet jakin hori e, larun batean e, izango dela eta amaiketan Bilbon, ez hobi ditu, ez zerbitzatu ez isildu, egin dezagun irautza feministaren leleopean Eguerdiko amabi terditan, hogeita bostean, izango da manifestazioa. Eta e, iruñan, eguerdiko amabitan gazteluko plazatik e, gestio instituzionala, berdin tasuna gehi pindarkeri seksista. Feministok aurre egin diezaiogun. Beno, gazte izen ere bada e, mobilizazioa, baduzute zerregin, amabi territan, provinzia plazatik, indarkeri matxistaren aurrean feminismoa lelopean. Eta donostian, jada bi deialdi ikusi ditut, e, bat e, labeko weborrian topatu alduguna, ordu batetan etan bulle barretik indarkeri matxistaren aurkai resistentzia feminista, Eta e, beste bat e, irakurri dut ere, ba e, Arratsaldeko Azpiterritan manifestazioa bulebarretik ere koordinadora feministaak deitua. Beraz, ez da ez da gutxi baduzuten nora jo, hau e, mobilizazioak azaroaren 25 bostaren inguruan bainoan bada ere oso interesgarriak diren deialdiak e, egun honen inguruan exsoilik e, manifestazioak eta kontzentrazioak ez direlako soilik ematen E, baita hitzaldiak eta proiektzioak ematen direlako orain atentzia deitu dituguten bi aipatuko dizkizue programa amaitzeko Join hoien artean eh, durango durango nemango diren eh, deialdien berri emango dizuegu, zerren adibidez ba, bertan, ba itzaldi bat emango da urrengo aste artean sin mi no soinada del amor i susbivencias itziar zigaren eskutik pi nondo etxean arratsaldeko zazpiter dietan Ei, Durangoko andragunea emakumen etsa antolaturik gero e, baita ere hogeita lauean, beldurbarrik hirugarren topaketa emango da gazte zen, bueno, proiektu honen berri hemen izan, eman izan dugu. Bueno, interesgarria da, e, da ere ba, indarmetak eta eta gazten parte hartzaarengatik. Hortaz e, denbora guztian errepikatu dudan moduan e, badu zute, eh? Baduzute zerregin aste guztie hauetan, e, indarkeri matxistari aurre egiteko, ez da soilik aste hontan egin behar den lana, baino, beno, e, bada bada eskaparatea edo bada hola eh fokoa jartzeko data bat eta ez dugu askatasunik lortuko guztiak askez bagara eta bide hortan badugu zerregin, beraz, musu bat eta urrengo aste arte.